بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الَّذین آمنون خضوح اذرکن دی جانا قتال شروع کی گئی جان متعلق مسئل بیانے زکر دا دینی اسلام آن حق دین دے نور دین مولا خام حبود ساتی او عنات ساتی تعالی مسلمانانو تحکم گئی چیو خدا دے حضور حضر اکن تاس و بیدار اسے ادریم انا د حضور حذرکم دادا چې اصله واخلې حضور حذرکم بيدار اوسې گئے دشمن مزان بچکوې او دریم انا حضور واخل تاسو حذرکم هغه شجب په عرب سره ځان بچکول شي نه اصله او بیا مقیم مختلی پی دی جہاد کی بازی ٹیم کی در طول کی و ضرورت رازی چی طول پٹو لوزی او بازی ٹیم کی در طول و ضرورت نیرے لگو حلق و ضرورتی نا که دوارہ کس ضرورت نه در طول و ضرورتی یا د لگو ضرورتی نیرے لگو حکمہ کئی فان پیرو تاسو اوزہ سو بات لین ڈلے ڈالے پیامبر الاسلام با سر آیا لگن یاو ڈالا بیاوزا تولی گل جیحاد کا بلا بیا بندزا تولی گل بلا بیا بندزا تولی گل نا اللہ وی تاسر دلی دلیم جیحاد او دوین او ان فیرو جیمیا او کزر وقت تولی انو اللہ تعالیٰ فرمائی ان فیرو جیمیا بیاوزا تول پتول جیحاد چکل پتول بان جیحاد پرش او مخیمیت مسئلہ بیانا کڑی چی ہنگامی حالات راشی بیا پتولو پرس یا یو ملک باندیر اغیر پر اغم ملک والا کافی کی خواک ملک والا مانی مصرف فرس داس ورپسی زیچی سمرہ باندی ضرورت کافی کی پا آغ خلق و جہاد کی اللہ برمی اوین فیرو جمیع یا اوزے کتال لرا جمیع پسکلا پول پٹولا کچرے ضرورت د ټوله جهاد پر چوي نو بیا مو پات کی باندې خلک د جهاد په مکث او سستی کې نو مسلمان هو نن سبا مسلمان کې رهو په هغه مکمه نه منافقینو دا اصلي وب سب د منافقان ځکه د جيب مسلمانانو یسابده خو مسلمانان غزل کې نفع کونه جنگ کې وسستې کولو الله تعالی دا غي بیان مسلمانانو تا حالت خکار اکی او دا اغئی بوض و عنات خکار اکی دا اغئی او د مسلمانانو صلی الله تعالی کی خکار اکی زجر زورا لب منافکانو اللہ فرمائی وَإِنَّ مِنْكُمْ بَعْزِ دَسْتَا سُنَا زاہراً دتا سُنَا دی پا جب کلیمے ویلے لمن آغا منافکان دی لا یوبات انن جدیرست کی گید جہاد مستی کی ته جہاد نو تاسو خلایشه دی پات تاسو جنگو کې نو تاسو باریک دی, دی کردار سی فئن اصابتکم مصیبت ک تاسو ته مصیبت راسیږي ان شکس د تورسیږي د کاپیر د طرفه مسلمانان قتل شي شی شهیدان شی. نو دهی بیا دارتن که شکرو نو بازی چه اللہ با مونگو لوی پذلوکا چه مونگو ورسلنو قد انعام اللہ علی دعا منافکان بیا بائی مونگو بندی اللہ لوی انعامو چه مونگ جاہاد لیلانو امون اون اذ لم اکم معهم شهید زکا چه دعا منافک بیا چه زو نو ما معهم دی مسلمانان اسرہ شهید حاضر کتالتا دعا پو ما بندی اللہ لبی پذلوک دا صلو د بیا شکنه دا بیایس نخکاری علان که دا بده دا اللہ فضل نو یو طرف تا ایمان نیشتا ابل طرف تا منافق دی جیحاد نم پاتشو ظاهری لیبل پیده مسلمانان دی جیحاد نم پاتشو ندویم جرو او دو تا بده دا اللہ فضل وی جزا مسلمانان شکست خولو پی ما دا اللہ فضل و جزا ورسر نوم گیدی باسلتا و مان شکست خولو یا با قتل شئونا اللہ <سؤال> وی جی خپلہ خرست پاتی شیخوکا تازو للشے او تازو تا مصیبت پورا سیگی نرست دی پریبانے خوشا لے کیا دیتا دا اللہ بزل وی چیز اللہ مرنمہ بمنتوانو پڑھو علنکہ دا منافقت کی لا پا غضب کی اختری دا جہاد شو لا پا غضب کی اختشو او پاتی که دل سکے پاتی که دل خلوی گنایا اکلا نا دیتا دا اللہ بزل وی دا جرم پاس جرم نو تا تا دا چې تاسو ته مصیبت راسيږي الله دې حالت بیانوي چې تاسو بارک دې ومنځري دي چې تاسو ته کله نعمت راسيږي ولين اصوابكم ظلم من الله کته سود الله فضل راسيږي فضل نو مراد فتحا کا پیران نو نعمت ورکړي دا فضل مراد هغه غنیمت دې تاسو ته غنیمت ورسيږي کا پیران قتل کې مال ته نو دیخو پاتی شوی کنه مخی تیر شو نو بیادی سوائی دا خبر اکی خان لا یکو لنه لگ مخی لالشی خان نا جملا دا غی ترجمار سر اکومت لبوان جمله مسکی جملا بیا روشت وامی لا یکو لنه نو دا کافران بیا دا منافکان بیا یا لیتنی کنتو مع هم فعفوظ فوزن لا يكون لك كافر و اي يا ليتني كاش كنت معهم چې زه د مسلمانانو سره و فوزا فوزا عظیما ذل <سؤال> وی کامیاب ترسیږي اوس معلومه دي غنیمتونه دي جمع کیږي نوموشه مسلمانان قوتل او غټل نه چې زو سره و سره نه غټه دې چرته پاتشي او مسلمانانو ته پاید او رسي نبي حضرت سونه کويرمان نه کوي نو دغه د خودغزۍ الله بیان کړه خودغز انسان دی د مال لليچی انسان دی منافق همس کې الله چې کوم جمله ذکر دا همس کې مې کوم الفاظ پر خود زده تاوور الله وې دې داس شي دار مان نه کوي چې مسلمانانو سره کالم تکم بینکم و بینهم موتا د دې د سې چې لکه او دغه په مسکه اړ دوستانه نه دې په کلم دا خبره ظاهری چې دې د تاسو نه نه نه په خپل نه په کلم اظهار کړي چې وایي چې دا تاسو په او اړ دوستانه نه او مرمن کای کا شری سره نخپل عمل الله وې دا ظاهره کې چې او د خپل عمل نه دا ظاهره شي چې زه نو په آیات کې الله تعالی د منافق خودعارزي د مال سره محبت او د مسلمانانو سره تعلقي چې مسلمانانو سره دې تعلق نشته او سره د مال لاله چې دا دغه خبره الله بیان کړې ورپسې الله حکم کوي ها چې دا صرف پټمنانه کې دې یالې ته نه کوټ د ماهم کا شې زو سره چې کله مال صرف ګټل وړ نه مال ګټنه وړه او کامیابی وړه نو الله حکم کوي فليقاتل په سبيل الله ایمان راو بیا د الله بلار کې اوځي ګره ایمان ټکه و سره وايي منافق منافق کډېر کې تعلقي کافر نا اللہ ویس سرک پتمنان نکی او رفا یو قاتل بی اللہ پکار دا دی او جنگی گی پلار دا اللہ کے دا اللہ دن دو چطول دا پارا او جنگی گی الَّذینہ دا آکسانو سران یشرونا الحیات الدنیا بالاخرہ چی اغیب ورکی جوند دنیا پا خیرت بانده دا کپرانو سر جہاد کی سر پتمننا نکل گی دامیابیل وی کامیابی دا چی ایمان راڑی او بیاد اللہ دا کلمه دا اچتول دا پارا اغا خلقو سر اوجنگی کمو خلقو چیخ دنیا اغسط دا آخیرت بیلے یو مطلب آگا دا آیات آگا داشت انہی دا کاترانو سر کتالو کچی کمو دنیا غست دا خیرتی پریخیر او یاداییو مانا میں توکڑا اللزین اشرون الحیات دنیا نمی کابیران باستل بکار دیچے اوجیں گی ڈھکا منافقان ایمان راڑی او اوجیں دا آغا کسانو سرچی دنیا غست دا خیرتی پریخیر او دویم مطلب دا آیات دا دے چھے دا دینا مراد مسلمان دی اللہ مسلمان دو حکم دی منافقان دینا بس بیا ایمان تکی ویلو تا ضرورت نیشتا فلیو قاتل پکار مسلمان سڑے اجنگی بی سبیل الله قلار دا اللہ کی چی اثر اجنگی اللذین ایشنون الحیاقت دنیا بالاخرہ داغ خلق و سرا دنیا غورکڑ دا جوند دنیا غورکڑ دی بالاخرہ تی پا مقابل داخرہت دا اللہ دلاؤر پسی سواب دی جنگ بیانی چی جنگ کسی ملاوی نو دا آگی بیان اللہ گئی خواہ وَمَنْ جُو قَاتِلْ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ کم انسانان چې دا اللہ پلار گی او جنگی نو دو خبری دی فَيُقْتَلْ يَحُو دے قَتَلْ قَيْشَ شَحَادَتُ وَتَمِلَاو او دوین دا او یغلب یا دے غالب شبکا پیران بانده غازی شو غنیمتون ن الله و ادوا لیک شهید شه عمر کا جون دې پاتشه عمر فصوبن اوتیه اجر عظیما الله دې انسان ته به موږ دې اجر ورکړو دې به اجر ورکړو د دې وجه نه شیخین روایت ته امر له اسلام صلی الله علیه وسلم فرمای چې الله ځمداري د انسان د پرکم چې د الله په لار او دې نیوته مگر د جهاد د الله <سؤال> تعالی څخه دې لپاره وته ائ ایمان یې وروړي په الله په پیغمبر نو الله د دې انسان د پرځامن دی یا به جنته داخلی او یا به الله تعالی دې احکام ته واپس کیږي د کم نه راوته نو واپس پکې ثواب هم وړي او ځان سره بغنیمت هم وړي نو الله تعالی دې د لپاره دې دوه خبره ځمادي ابا حال مسلمان په جنگ کې نقصان نشته ک قتل شو نه شهید شو او ک پات نشه راضي شه غنیمت ماله د اخرت ثواب هغه نه و ومالکم لا تقاتلون فی سبیل الله لو انت صلرس شوی دی د الله تعالی کی جننه کوي دا زوره نه رہا چې اسباب د کټالی الله تعالی د خبرې کې بیان یاو حضورانه ورکه چې جنگ په کار دی چې کله د جنگ اسباب وینو جنگ پکارل شي چې د جنگ اسباب وینو جنگ پکارل یاو د جنگ اسباب سری نو د پکه الله کله د جنگ اسباب بیان کې مسلمانانو د پاره د جهاد اسباب سری او په هغه کې د ابتدائی د اسلام چې کوم حالات تم اشاره کړي چه آغا ٹیم کی حالات سو نو اللہ تلا پرمئی وما لکم لا تقاتلون تاصل را سشوی دی چه دا اللہ الارکی جنگ نکوی دا اللہ دا دین دو چه تولو جنگ نکو سشوی دی تاصل را یعنی جنگ کوای یو حقم جنگ سد پارا کوی والمستدعفین من الرجاد د پارا در اخلاس ولو دا آغا خلقو. چ هغه کمزور کړی شو دي داس باب بیانې میرا الرجال الرسولونه والنساء ذخذنا والولدان او د ماشومانونه هر کی چې داوي چې مسلمانانو نه سړيږي شو کمزورې شو بل ملکی کافرانو غړي یا خزه غیر کړی یا ماشومانې غیر کړو او دا غړي پر بچنګي یو مسلمان دی ولې وداګر پر جام پک او پمکه کیم شو عبد الله بن اباس په خپل پرماییزه زمام وروم دی کیو او دا کرانګي دا غي مورکاس او وليد بن الوليد ابو جندل بن سهيل دغه واقعہ مسلمانان خلقو چې په هغه وخت مسلمانانو هجرت کړه او مدینه ته تلي او بعضي خلک داسې چې کاپیرانو په ظلمونه کول او التی سر کړی ونی پر خدل مدینه ته نو هغه حالات الله بياني الذين اعكسان يقولون ربنا چه کافرانو کمزوري کړيدي غير کړيدي ما هاي دوا کوي رب بنا اخرجنا من هذه القريه الظالمه خدای موږ اوبا سيد دي کړینا او ظالمه اهلوا چې د هغه اهل ظالمان دي نو کده زمانه کې کافرانو غير په کافرانو په ظلم کوي هغه زمانہ کې اهل مکه ولا مسلمانان گیر کړې ظلمونه به خدا یا کا دې ظالمانو کی و جعلنا ملذن کولیا خدا زمون د پاره وګرځه ولي دوست چې زمونګا امدادو کی وجعلنا ملذن کنصيرا خدا ته زمون د پاره سوک مددگار وګرځي ته زمونګا مددگار شولاله ناو خدا داکسو دامن سلمانان ما کوي راګیو اگر پر الله لا روح کړه لا داس رووتا چکلن نبیلی صلی اللہ علیہ وسلم پاتم کالبانی فتح مکہ اوکلا مکہ فتح شو آن نبیلی صلی اللہ علیہ وسلم دا غیر مردگار شو دا کافرانو دا ظلم دا اخلاس کو نبیلی صلی اللہ علیہ وسلم یو صحبیو آتابو ابن عصید دا اطل سکالو مور کیو ونبیلی صلی اللہ علیہ وسلم دا غیر برا امیر کو کازی کو نو بس اغبا شروع چیز ظلمون اکلو دا غیر � نبی رسول الله صلی الله او هر ظالم نه د مظلوم نه پر بدل راغست الله او د قبولیت شکل یې داش چې الله تعالی کا پا او په فتح مکه کې نبی رسول هر ظالم نه د مظلوم نه پر نو به هر دا اخل مکی و الله الا قسم دا حکم عربو خاص نه قسم مسلمانان ول jihad نه کی ماشومان ما یا سړي غیر یا جنا نه غیر دی او کافرانو کمزوری کړی نه مسلمانانو دا اغي د خلاصو لپاره jihad پکاره دی ولې خو الله دی مې په اوسو څه مسلمانانو د په خپل ورکې حق ورته اله که سره jihad کول او اخلاص خللې خبره ده چې مسلمانان خپل کس هغه ته مطلوب خپل ملک کی راتینګ کی او غیته سکی حوالہ کی مدد الله حکم باندې عمل پر خودل خو سکے چې دا الله تنا ده حکم یو کس مقابله شو هغه ته مطلوب دی یا او کس مطلوب دے. نو دی او نو دې خپل رئیسار کی غیته سکی حوالہ کی دا الٹا دا الله دا حکم وه کی مقابله شو ايته ور کول دي الله عليكم کمزوری کړی دي او ظلم نه پکې راحنا اور پس ای آیت کی اللہ تعالی دوالہ دلی کتال گئی جتنے کتال کہیں کافرانم کتال کہیں اللہ تعالی دوالہ بیانی چیئی یو دو سدہ پار جنگی بلد سدہ پار جنگی یو خبر دویمہ خبر دا چاہ اللہ امداد شتاو چاہ سرد اللہ امدادو نشتا نو دے ای آیت دو خبریں بیانی نو اللہ پر رائع اللذین آمنوا آقا سانچی ایمان روی یو قاتلون پی سبیل اللہ دید اللہ پر رکی دا اللہ دندو چتوالی دو پر جنگی دویم واللذین کافرون کافرانم جنگی انان مسلمانان پر خیر کافران پی خمہ اندی آگئی مسلمانان خوات واللذین کافرون یو قاتلون سبیل اللہ چکم کافران دی اللہ وی یو قاتلون اپی سبیل الطاہود چکم کا پیران دی نو اغید الطاہود بلا رکی جائیں شیطان تا بھی نو اللہ مسلمانان تو حکم کئی گا اولیاء الشیطان اے مسلمانان تاسو قتل کے اولیاء الشیطان دا شیطان ملگلو درستان قتل کے تاسو سر دا اللہ مدد دے دا اللہ پا مدد بانے دکتا دا شیطان ملگلی قتل کے وداع حکم د کتاب او این نقې د شیطانې کان ضعيفه دا نه چا دی الله فرمایې ان کې شیطان مکر د شیطان تدبیر او منصوبات د شیطان او د شیطان د ملګرو تهانه ضعيفه الله وايي د نتیجه دې رقم دی دا د رې کم نه زکه چې کم کاکران دي هغه سره د امداد بالکل نه کم کفار دي راي سره ده الله امداد بالکل دي نو الله وي تاسو هغه کې تل دا غيټي بير او من صبح انتهاي كمته اا ته دا کوم ملکونو کې چې دي ټینګ دي نو دا نه چې دي مضبوط کتابوال دي يا کتاب کول شي دې دې پیسي په زور راټيګه هر زک دي دکنه کار مسلمان تا چې کافر راټيګي نه نيشي الله تعالی زجر او زوره نور کې په ادمي کې طالبانه الله اسلام کې دا وو چې کې طالب بند او جنگ بند بس دینه مخاله چې تر سو پورې کې تاله نو ابتداء کې کې تاله نو کې تاله نو بس د حکم او چې مس روز د چې کله بیا کې پرس کړې شو نو طبعی طور دا پو مسلمانانو بانده لگران یہ او قول دا آیت ازا پری کم من هم یخشاونا ناسا کخشی بللہ دا آیت دا مسلمانانو بارکه لی و طبعی طور انسان کی یر ای کده اللہ دا پاراولین جنگی و پا انسان کی یر ای دا جنگ نیر ای گی دا مرد به ای نو اللہ لاؤل که با مسلمانانو بی جنگ مکار دے پیغمبر بوتے بس مزکوائیں مزمخ کے پرد دا آ او زکات مخکي پر از زکات ور کوي بس jihad نه لسنو بنکي کتال چ سر جنگي غيانه دا یو پاليسي وا پیغمبر علي سلام مسلمانان مضبوط شي چې کلم مضبوط شو او خپل زمونږه د غايسي وا شو نو اسباب د جنگ موجود شو یو تر ک مسلمانان مضبوط شو بل تر ک ظلمونه سي وا شو الله وکم کوي jihad کوي پر از نو بیا دک صحاباو چونګي طبيعت په وجنه طبيعت باندې جنگ راني دانه چې د دا الله د حکم نه انکار کوو یا د الله د حکم اعتراض کوو ځکه دې سره سړی کافر ګرځي تابع مساله په تبیت باند ګرانو نو بځه پکې دا خبره وکړې مکه تطالعین الکتاب خوای په موږ دی ولي کتاب پرسکو لولا اسفرتنا الاجل الكريم خوای موږ دی خپل نیټه ته مؤخر نکړو چې خپل نیټه مل شو الله فرمایي كل متاع الدنيا قُلْ مَتَعُدْ دُنِّيَا قَلِي پیغمبر دیتا ووایا سامان دی دنیا چه دی آغا دیر لگ دی والآخرت خیر لی من اتقا آخرت چه دی دیر دا آغا چه دا پارا کم چه دا اللہ نیاریگی وَلَا دُلْ لَمُونَ او پَدِي بَا اس ظُلُمُنِش نو یو خبر لانا دا آیت تاستماوی دا مسلمانان بارک او مطلب میره تا بیان که چې دا مسلمانانو انکارن نو ویلی چه خدای استاده حکم نه انکار که ولی دی پرس که ولی درابانی پرس که بیا کافران که ده دا پا طبیعت بانده یو شیع بازی تیم که دروم بینده در طبیعت دروم را لیده واجی صدی خبرو که ادوین کول اکی داده چه دا خبر دا کافران دا منافقانو دا مسلمانانو نانده اللہوی چه جهات پرس پرشو. ن اذا فريق منهم يخشون الناس يا ودل يعني منافقان دا بیا یریدل د خلکونو د کافرانو که خشیت الله سچی مسلمان د الله نری او دا منافقان د کافرانو نریدل او اشد خشیا یدا الله نسوات مسلمان صبر یری دغه نسواد او ذیمو منافقان به دا الله کو دی منافقانو بد الله په حکم اعتراض کاو انکار وکاو لمک تعالی لن کتابه رول دی ربان په رس لولا اخرتنا الی جن کریم خدای موږ یختل نیټه ته ول موخر نکوه خدای ته کوئی چې موخر چې دنیا لګره ختمه وشي پناه بشه او کف جہاد کې ملشن وال اخرته خیر اخرت ډیر خیر ده هغه چا ده پره چې د بوز دلان نه ځان او د منافقو نه ځان بچ کی ولا تظلمون قطيلا الا تذهب عن بذره ظلم نشي بارحل اياد مطلب يوم مطلب لي كنا مسلمانا مباركشين يوم او كنا مناطق مباركشين بل يوم مطلب ازان يا <تص> ايها یا عوهلهنه کسانوامنو چې تاال ضمانلوړدي خولووا ل نزله کونو ح را کو اسله ه خپلی فان فرغو ځایصبحاد دلی دلی او فررویا او د دقطتال دپه جميعیان پس د لاټول په ټولله نه کفره زی وَإِنَّ مِنْكُمْ يَكِنًا بَعْزِي دَسْتَا سُنَا لَمَنْ آَا خَلَقْتِي آغَ مُنَافِقًا دِي لَيُبَتِّي أَنَّا چِدِي رُسْتُكِي خَامَ خَاجَنَّا فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ كَچَرِ وَرَسِّي قِتَا مُصِيبَةٌ شِكَسْتُو سَتَقْلِيبْ كِتَا <تصح> قَالَنُ وَإِذَا مُ قَد اَنَمَ اللّٰهُ عَلَيَّ تهيج راي نام کړې دې اي نام کړې الله تعالی ما باندې برست کې د ورځې حادثه را اي لاندې پوندي او جنا چې نو مزه ما هم دي مسلمانانو سره شهیدن فذر الله <مسؤال> تعالی نی پټاو انمد الله د جانبنا لا یقولن وی خ ما خذا منافقان لا یقولن مد منافقو سوې خبر را روانه لا کان نم تفون وياكنوا بینکم و بین استاجکه اے مسلمانانو و بین هو پمیز کې ما وعدتن سو بیا و یالیتنی کاش چه زوی یا لایت نیکونتمهون کاش چې زه ماهم د مسلمانانو سره جنګ کې فافوز فوزم عظیما بس ز کامیاب شي تکامیا به وسره باندې مت حاصل کړو قال یو کاش الله ایمان میراړو پکا ته چېو جنګ کې في سبيل <سؤال> الله فن رضا الله کے الذين اتصار يشرون الحياه الدنيا يشرون الحياه الدنيا يا غير كي ژوند دونیوي بل مقابل اخرت کې واني یقاتل فی سبیل الله او هغه څو جنگي د الله کی فیتل مصدیق ترکله شو شهید کله شو او یغلی بیا ده قال فکو فارو باندې غازی شو فوفتیلاوي زردي چې منبور پوته اجرهناظوي ما سووا و معله کوم س شويدي تاسو با د مسلنانانو لا دخات لونه پ سلا چې تاسو جن ل کوي پلاه د الله کالا کې وال مستمانا اور پهخه سوو دا خلکو کې چې کمزورې من الررجي د سلوله والسا او د خزننا والویلدانې او دماشماننا الذينا نهکنوري شوي خلک ي موونه چېدي دوعا کري وي ربنا عره به دمونګ اخرجنا غباسيمون من هذه قتي الواال ملوها ددي کرينا چې ظالماندي خاونان ددي وجهله لااخيا اوبل زمون د پارا انستانا وليا صدق وجعلنا ملتكم نصيرا او غزا زمون د پارا جانبانا نصيرن امدادكم کي الذين امنوا الله فرمایا کسان چې ما نه روړ دي يقاتلون بجنگ کي په سبيل الله تلارد الله کي والذین واكسا انت فروج کافرانی لو قاتلو لدی جنگیتی سبیل الطاوت فلا رد طاوت کی فلا رد شیطان کے پہتاب شیطان کے اللہ فرمائے قاتلو جنگیگے اے مسلمانانو اولیا شیطان دوستانو دو شیطان سرا شیطان ان کید شیطان کی ان مگر من سبا تدبیر شیطان کان حیفہ کمزورے اَلَمْ <سلام> تَرَا يَسْتَانِ اِلَا مُنَا دِرَاغَلِ اِلَا الَّذِينَا كَسَانَ بَانُمِ قِيلَ لَهُمْ چِوِلِ شِوِيُدْتَ قُفُو آئی بِيَا کُمْتَ سُخْبَ اللَّهَ سُنَا بَنْكَئِ جِحَاد بِالْحَلْ نَمْ پَرَسْكِهِ جَنْتَ زُرُوت نِشْتَ بَاس سَكَوَئِ واقيموا الصلاة وعاتوا الزكاة واقيموا الصلاة قائمة ومزلعة وعاتوا الزكاة أو الزكاة وركوية فلما كتب عليهم انتطالوا هرقرش فلسكليش وفديبان دير انتطالوا جنه إذا كريتم منهم بسنا سافعوا دلد دين يعني منافقان يخشون الناس يريد دا خلقنا که خشیت اللہ پشان دیری دلو دا مسلمان دا اللہ نا او اشد دا خشیت یا دیر زیاد خشیتن پی دین زیاد دم ال... کافران نیری دل سنچ مسلمان دا اللہ نیری او پخلیسو دا خود بدم حالتو دیری اللہ برمائیم قالووی البلی منابکانو انکار بے کوو احمد بے کوو ربنا اے رابزمونگا لیما کتبت علینا القتال لیما کتبت علی دی ولی کو فرز دک علینا پا منبان دی انکتال جن لو لا اخر تنا ولی منرست نکلو الی انا جل قریب ااندین اس دیتا پل دنیا باې خمیږ لګه کل بیابره مط دنیاقلیل سامان د دنیا چې د داډیر لږ دی وال آخررتتو خیرت چ دی خیرونندیر بهتر دی لمن دپاره ده انسان اتقا چې د ځان ب د لا نه بچ کو د ځان لپ نه بچ کو واللابللهمونونه پله الله تاسو باې بله م پرشي فتیله زره یا والله ولي نج خلي الاخرين قوت المتين رحمه الساكين كريم خدای دې کیچ کم حکم بیان شي الله ته موږ به داګه توفيق راکې داګه دا ټول توفيق راکې یالنا چې کم د خلقت چې صحیح به دي اسلام نپار پرځنګي منطق ته نشته الله کریم خدای ته په خپو په کم دنیا په کم غوت کې دي کم ځای کې کریم خدای ته دا غي امدادږي کم خلک شدا سي یالنا اسلام بدنامي دی جهاد پنن کریم خدای تعالی ایک خزانہ کی بے توپی کی کریم اپنے امداد ہونے حق پرست یا اللہ قدیل کی محقی باطل پرست یا اللہ ختم کی مسلمانان متکریم احیاء کا امنور کی یا اللہ کریم خدای منت مرت شہادت راکی یا اللہ منت مرت شہادت راکی اللہ ترازی شیخ پر رضا نصیب ہو جائے اللہ تعالی علیہ وسلم